Slavosovia 216 al judecății Aleluia, slavă ți Doamne, Hristoase, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă noi la sfântul tău chip din icoane ne-am rugat și ne-ai ascultat, dar cei ce te-au hurit și idoli le-au numit în foc cu demonii s-au aruncat. Aleluia slavăție ție, Doamne Iisus Hristos, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă nouă Sfânta Cruce, arma de apărare contra demonilor ne-ai dat, dar celor ce la ea nu s-au închinat în iezerul de foc s-au judecat. Aleluia slavăție Doamne Iisus Hristos, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă nouă pe Sfânta curată Ta că ne-ai și de o crotire de ajutorul ei ne-am bucurat, dar celor ce-au hurit-o în focul cel veșnic s-au condamnat. Aleluia, slavă Doamne, Iisul te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă pe îngerii și pe sfinții tăi, ca ajutor în lupta cu lumea și demonii, ne-ai dat, dar celor ce nu i-au cinstit, ci împotriva lor s-au ridicat, ca niște vreascuri netrebnice în foc s-au băgat. Aleluia, slavăție, Doamne, Isuristoase, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă Sfântele Taine ne-ai dat și mântuirea noastră prin ele ai lucrat. Dar pe cei ce s-au lepădat în foc să cadă, i-ai lăsat. Aleluia, slavăție, Doamne, Isuristoase, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă sfânta Evanghelie ne-ai dat. Și trăind cuvintele ei, te-am urmat, Dar celor ce greșit cuvintele tale Le-au înțeles și aplicat În iad cu demonii s-au aruncat. Aleluia de Doamne, Iisus te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă nouă sfânta Biserică Ortodoxă ne-ai dat Și prin ea viața cea veșnică am câștigat. Dar de cei ce de ea s-au lepădat în iad cu demonii s-au dat. Aleluia, slavăție Doamnei să-i te iubim și-ți mulțumim, fiindcă nouă Sfânta Tradiție ne-ai dat. Și Sfinții Părinți, dreapta judecată ne-au învățat. Dar pe cei ce de ea s-au lepădat, pentru un loc în iad s-au judecat. Aleluia, slavăție Doamne, să te iubim și-ți mulțumim. Fiindcă nouă Sfânta Liturgiei ne-ai dat, și prin ea lumea și pe noi ne-ai recreat, dar pe cei ce nou au în ea greșala lor i-a purtat. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i stă și să-ți fiindcă prin îngerii tăi ne-ai apărat și îndemnat, de aceea, în voia ta, mereu am stat, poruncile tale le-am ascultat dar pe cei ce s-au revoltat și-au protestat în iad partea lor și-au aflat.